פרק ב' בני, אם תיקח אמרי, ומצוותי תצפון איתך, להקשיב לחכמה אוזניך, תתן לבך לתבונה. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אדוני, ודעת אלוהים תמצא. כי אדוני ייתן חכמה. מפיו דעת ותבונה. יצפון לישרים תושייה, מגן להולכי תום. לנצור אורחות משפט, בדרך חסידיו ישמור. אז תבין צדק ומשפט, ומישרים כל מעגל טוב. כי תבוא חוכמה וליבך, ודעת לנפשך ינעם. מזימה תשמור עליך, תבונה תנצריך.